14. Milyen is az anyai szív. Szabó néni megharagudott ugyan a mennyire, hogy a keresztelő miatt olyan bonyodalmakat okozott a családban, amikor azonban Irén szokása szerint a szennyesüket elhozta, mégis készségesen vállalkozott, hogy nála mossák és vasalják ki. Amilyen könnyen kijött a sodrából, olyan könnyen megbocsátott. Most is, mikor észrevett Irénnél egy másik csomagot, bontogatni kezdte, gondolva, hogy az is mostni való. Irén hevesen tiltakozott. – Ne, ne, mama, ne tessék, ez más! – Hát micsoda? – Most vettem, válaszolta Irén, és látszott, hogy nem szívesen beszél róla. – Na nézd, aztán meg sem mutatod? – Egy alkalmi ruha. Sose lehet tudni, hát ha szükségem lesz rá Párizsban. – Hogy mondod? – kérdezte Szabó néni, mert azt hitte nem jól hallotta. – Mondom, hát a szükségem lesz rá Párizsban – ismételte már hangsúlyosabban Irén. – Párizsban? Te ismégy bandival! És ezt csak így kell megtudnom? – Irénkém, Irénkém! – olyan furcsán viselkedtek. – A ti örömötök a miénk is. De a készülődés miatt is. – Miért kell ezt az utolsó pillanatban megtudnom? – hiszen van még egy hetünk. Szabó néni rögtön elfelejtett minden sérelmet, az eltitkolt utazást is. Csak arra gondolt, hogyan könnyíthetné meg gyerekeinek párizsi tartózkodását. Egy egész hét azt mondod, mi az a készülődéshez? Azt se tudom, hol áll a fejem. A bandém nagyon szereti a mákosat, legelőször is azt sütök majd. Közben icu, a nők örök kíváncsiságával nekilátott a külföldi útra szánt új ruha dobozának bontogatásához. – Mi csinálsz te azzal a csomaggal, kislányom? – idegeskedett az anyja. – Meg akarom nézni az alkalmi ruhát. – Ez van ideje, de amikor arra kérem, hogy segítsen egy kicsit, akkor mindjárt szorgalmas diákká változik, rögtön a leckéjét kell csinálnia. – Jó, jó, anyu, hát mi csináljak? – Irént nem zavarta az anya és a lánya közötti vita, csak a párizsi út és a ruhák jártak a fejében. Mit gondol Szicu? A rózsaszín nylon ruhámat kivigyen? Föl lehet azt még ilyenkor venni? Este fekete cipővel, fekete retiküllel, nyugodtan. Ha beszélgetsz, Szicu, morgolódott szabónéni, a kezed járjon. Azt mondta segítesz. Istenem, ha előbb szóltok. De hát ti csak hallgattok, titkolództok, most aztán kapkodhatok fához. Irén oda se figyelt az anyósa megjegyzésére, csak fújta a magáét. Persze, vihetek magammal, amit akarok. Azért mi ott mégiscsak olyanok leszünk, mint amikor egy vidéki feljön Pestre, elégedetlenkedett. Már miért lennétek? próbálta csitítani Szabónéni. néni, de érezte, hogy minden szó kevés ahhoz, hogy Irént meggyőzze, milyen jó dolga van a fia mellett. Tudta, hogy kerüljön Bandi bármilyen jó anyagi helyzetbe, ennek a felvágós, magamutogató, nagyra vágyú asszonynak nem tud eleget tenni. Irén, mintha csak Szabó néni gondolatait akarta volna igazolni, áradozott. Tetszik tudni, hogy micsoda luxus van ott? Fény, pompa. No, ezért nektek se kell keznetek. Van nektek mindenetek. Azt mesélik, az ember szeme csak káprázik a sok ékszertől, a drága prémektől, a luxus kocsiktól. Az én uram erre mindig azt mondja, könnyű flancolni a más munkájából, ami rajtunk van, magunk dolgoztunk meg érte. Irén oda sem figyelt. Csak már Párizsban lennénk, Párizsban, Párizsban, lelkendezett. Vigyetek magatokkal az utazó bőröndben. huncutkodott icu. Megnézem a monalízát, és ígérem, rögtön vissza is jövök. Ha bandi múlott volna, mi se mennénk, légy nyugodt, Hogy az milyen élhetetlen? Szabúni, a kéberem figyelt mindenre, rögtön a fia védelmére kelt. Miért volna az én fiam élhetetlen? Milyen szép állása van? Mintha nem nekem köszönhetné? Azzal nem lehet előrejutni, hogy valaki szakadatlan otthon pusmog szöszmötöl. Mit kell nekem cirkuszolni, mire hajlandó elmenni időnként a kollégáival, a főosztályvezetővel este? Legszívesebben ki se mozdulna a hazúról. Azért otthon se olyan rossz a szép lakásotokban, azzal a cukorkis onokámmal. Icu, aki már a mágdarálóval bajlódott, sietett más irányba terelni a kellemetlen beszélgetést. De nehezen megy ez a daráló. Irént azonban nem lehetett megállítani. Nem azért csináltatom a ruháimat, hogy a szekrényben lógjanak. Akkor talán kevesebbet kellene csináltatnod. Az fáj a mamának, hogy szépen járok. Miért fájna? Nem vagyunk mirátok utalva. A pátok nyugdíja, meg amit Laci hozzákeres, elég nekünk, megvan mindenünk. Én meg ha nem is járok dolgozni, azért bandinak mégis több hasznot hajtok, mint sok dolgozónő. Semmire sem ment volna nélkülem. Érzi ő ezt, ezért is visz magával. Csengettek. Icu fürgén szaladt ajtót nyitni abban a reményben, hát ha halászferi érkezett meg. Annál nagyobb volt a csodálkozás, amikor meglátta padiságot. Kezíts csókolom Icuka. Már szégyellek a szem elé kerülni, annyit zaklatom a dolgaimmal. Fáradjon csak be. Sajnos apu még nem ért haza. Akkor talán feljövök később. Nem, nem, csak jöjjön, tessékelte bicú a fiatalembert. Apu minden pillanatban megjöhet. Padiság talán tovább szabadkozott volna, de a fürdőszobából irén rémült kiáltása hallatszott. Anyu, segítség! Élükön Szabó nénivel mindnyájan berontottak. Szűzanyám, ez az asszony belefarolt a fürdőkádba! A víz teljes erővel zubogott a letört csap helyén. – Rongyot, rongyot! – sikoltott Irén. – A kád alatt van, nyomd rá! – biztatta Szabóné. – Egy férfi mégiscsak erősebb! – nyomult előre padisák. – Egy férfi! – sóhajtott Ticu. – Csak halászferi lenne itt. Ő tudná, mit kell csinálni. – Azt hiszem! – mérgelődött az anyja. – Adok mindjárt egy olyan pofont, elönt bennünket a víz, ő meg ábrándozik. Nagy mérgesen kezébe nyomott egy rongyoticunak. Mert Feri nem csak elméleti ember, megjavít ő mindent, ha szükség van rá, tiblábolt rongyal a kezében a lány. Padisák megpróbálta elzárni az alsó csapot. Nem sikerült, mert teljesen rozsdás volt, izgatottan próbálkoztak mindennel, de nem sok eredménnyel. Szerelőt hívok, döntött, s már igyekezett is szabó néni Péterihez telefonálni. Mialatt padisák minden igyekezetével azon fáradozott, hogy elzárja a zuhogó vizet, szerelme Jolánka Dobos néninek a nevelőnek panaszkodott. Ugyan – Ugyan-ugyan, Jolánkám! – próbálkozott az asszony lelket önteni a féltékeny lányba. – Beszélgettem én is azzal az öreg szabóval, miután te ott hagytad. – Azt mondta, hogy padiság csak miattad találkozott icuval. És ez az icu beszélte rá az apját, hogy őjön el ide, és tudja meg, miért haragszol padisákra. Jaj, jólánkám, jólánkám, hogy is tud egy értemes lány olykor ilyen buta lenni? Talán dobosnéni bizalma nem rendült volna meg hasonló esetben? Nem bizony, én előbb utána járok az ügyeimnek, és a megbizonyosodtam valamiről, azután határozok. Bár igaza lenne ebben is dobosnéni. Persze, hogy igazam van. Azt tetszik mondani, nem udvarolt annak az icukának? Nem hát, még nem is járt náluk soha. Ezt is az öreg mondta. Ő, mikor ott hagytad, azon csodálkozott, hogy te miért éppen az ő lányára vagy féltékeny. Csodálkozott? Ha nem hiszed, kérdezd meg őt. Elkértem a címét. Úgy is bocsánatot kellene kérned tőle, mert nem illik így viselkedni egy öreg emberrel. Elmegyek hozzájuk most mindjárt, és Dobos néni érezte, hogy Jolánka már is megbocsátott padisáknak. Péteri barátságosan fogadta Szabó nénit, és sietett a segítségére lenni. Még a szemüvegét sem kereste meg a nagy igyekezetében, s a rosszul látó emberekre jellemző módon összehúzott szemmel pásztázta végig a telefonkönyvben az ABC úgy szólván minden betűjét. I, I, I, Im, In, Ipacs, Iparcik, Ipargazdaság. A vegyesipari vállalatot nem a V betűnél kellene keresni, Péteri úr, kérdezte Szabó néni óvatosan. Hogyan? A vénél? vegyes Vegyesiparit? Igen, csak ugyan a vénél kellene keresni. Tetszik látni, milyen szórakozott vagyok? Előfordul, Péteri úr, de adja csak ide azt a könyvet. Áthoztam a szemüvegemet, megkeresem én. Minek zavarjam magát vele? Nem, nem. Tehát v n -S, s s t v vámos Varga, Várkonyi, Vörös. Már túljutott, figyelmeztette bátortalanul Szabóné. Igen, túljutottam. Milyen jó megfigyelő képessége van, kedves szomszédasszony? Szabónéni egyre türelmetlenebb lett. Igen, nekem jó megfigyelő képességem van. Tehát akkor visszamegyünk? Csak egy kicsit gyorsabban kérem, Péteri úr, mert közben elázik oda át a lakás. Nem szabad türelmetlenkedni, kedves Szabó néni. Ilyen esetben legfontosabb a hideg vér. Vég, László doktor, vég, Zoltán, vég, Ottó. Mennyi vég van itt? És sehol egy kezdet. Szellemeskedett Péteri, és jót nevetett a viccén. <gül> jó, mi? Én sose vesztem el a jó kedvemet, nem bizony. Vegyesipari, no itt van, első kerület, második kerület. Ne olvassa végig a kerületeket, könyörgött Szabóni. Kérem, ahogy tetszik. Tíz, tíz, tíz, tizenkettő, tizenharmadik kerület, központi munkamegrendelőhely, 203,94, tárcsázott Péteri. Nem felel, közben, ha megengedi, rágyújtok. Van időnk, legfejebb leszakad a padló. Mondta most már mindenbe beletörődve szabúni, De azért az üres szipkájára nehéz lesz rágyújtani. A mindenit. Jó, hogy észre tetszett venni. Tehát akkor a telepes utcai vegyes javító. Úgy látom, hogy inkább a hegedűs gyula utcai. Csak ugyan, ismerte el Péteri. Jó ember, én megyek a házmesterhez. Tessék várni. Miért keresgéljük mi itt a javítóvállalatot, meg a házmestert, mikor itt vagyok én? Maga csak ugyan itt van, de én már nem vagyok itt, indult az ajtó felé Szabónéni. Megsért vele, ha nem fogadja el a segítségemet. Szabóné semmitől sem félt jobban, mint egy szomszédtól, akivel haragot tartanak, megadóan mondta. Hogyan akar segíteni? Megjavítom a vízcsapot. No nem, azt nem. Tiltakozott erőtlenül az asszony. Hozom a szerszámaimat. Ne fáradjon, Péteri úr! Nekem egy ilyen javítás nem fáradtság, ez nekem úgy szólván szórakozás. Megsért vele, ha nem engedi. Megsértem? Hát akkor jöjjön. Egyek kutya, mondta Szabóné. Szabó hazafelé menet, mit sem sejtve az otthoni állapotokról, Nyugodtan beszélgetett a fiával, miközben kézen fogva vezette unokáját. A kisgyerek érdeklődéssel figyelte a mellette elhúzó autókat. Mindegyik márkáját ismerte. Időnként egy-egy kavicsot vett föl a földről, szépen megtisztogatta és a zsebébe csúsztatta. Szabó, mintha Gonterheltnek érezte volna bandit. – Mikor utaztok? – kérdezte, mert azt hitte, hogy a Párizsi út miatt idegeskedik. A jövő héten feltétlen el kell mennem. Erről tudok, de mint a gondjaid lennének emiatt, faggatta az apja. Irénnel van problémám. Olykor nehéz vele megértetni a legegyszerűbb dolgot is. Ebben te is hibás vagy, fiam. Tanuld meg, az ember sose engedje a fejére nőni az asszonyt. Egy kicsit furcsa a feleséged, mint ha nem érdekelni rajtad kívül semmi más. Nem politizálgathat mindenki annyit, mint te papa. Azt én nem is mondom, de hát az ember különösen, még fiatal, nyissa ki a fülét, hogy aztán a száját is kinyithassa. Ebben egyet értünk, hagyta helyben Bandi. Persze, idővel Irén is megváltozik, jobban segíthetnél neki ebben, de mit kellene neki megmagyarázni? érdeklődött Szabó. Azt, hogy nem jöhet velem Párizsba. Szabóék fürdőszobájában közben csak annyi változás történt, hogy most még nagyobb erővel ömlött a víz. A nők szakadatlan törölték a padlót. Péteri maga biztosan vette az irányítást. Padló törlést abba hagyni! Ícukat tartja fönn, padisák társ A szomszéd a kalapácsot és a nagyságosasszony a harapófogót. Nem, mégsem jó így! A asszony a fogja, hogy eltömjük vele a kiáramló vizet ha mégis valami defekt történne. Hülye, csak halászveri lenne itt. Egy perc és megjavítaná, sóhajtott Felicú. A fejem rá, hogy letörik, hajtogatta Padisák. Nem törik le, erősítgette Péteri. Ez az alsó csap is teljesen oxidálódott, jegyezte meg Padisák. Ugyan kérem, Padisák úr, ön technikai ember, de nem vízvezetékszerelő. Nagy különbség fogja, még fogom? Most szorítsák! De Péteri úr, ha úgy gondolja, akkor talán mégis fogadjon szót Padisák úrnak, jegyezte meg bátortalanul Szabóné. Csak bátorság, bátorság és bizalom! Kérem a fogót! Várjon! szólt rá most már erélyesen Padisák. De Péterit, ha egyszer elhatározott valamit, nem lehetett megállítani. Nagy recsenéssel letört az alsó csap is. A víz még jobban ömlött. Péteri kénytelen volt elismerni. Hm, ez csak ugyan letört. Ugye, mondtam? Így padisák. Mert kérem, nem bíztak bennem. Ez a bizalmatlanság következménye. Inkább az oxidációi. Ugye, mondtam én? Úgy van. Padisák megmondta előre. Jesszus, most látom maga teljesen átázott fiatalember. Tönkretette a ruháját. Majd megszáradok. Jöjjön, padisák elvtárs, maga elé kötöm az egyik kötényemet, legalább a kabátját ne tegye tönkre. Megyek, Szabó néni, de addig ne nyúljanak ez. Péteri, aki addig valamennyire mégiscsak tartott padisáktól, most vérszemet kapott. Fölfedezte a vécőblítő épségben lévő csapját, és azzal akarta pótolni a mosdó alatt lévőt. De azt már a nők se engedték, nehogy kárt tegyen abban is. Icuék azonban gyengék voltak ahhoz, hogy Péterit visszatartsák. Ez alatt Szabó néni hozta a kötényt, majd visszaindultak padisákkal a fürdőszobába. Csengettek az ajtón. Szabó néni már nagyon kíváncsi volt, hogy mi történt közben a fürdőszobában, ezért padiságot küldte az ajtóhoz. Icú izgatottan kérdezte az anyját. – Csak nem halászferi jött? – Örülök, kicukám, hogy most már percenként nem más férfi miatt sóhajtozol, de ha még egy szót mersz szólni halászferiről, itt a többiek előtt pofozlak föl. Micsoda ostobaság mindig kibeszélni, hogy kint öröd a fejed. Szabónéni kedves, ide, ide! szakította félbe Péteri, akinek közben sikerült a vécé csapot is elrontania. Szabóni kétségbe esettem már a szennyes ládából is előpakolta a rosszabb ruhadarabokat, hogy azokkal tömjék el a csöveket. Padiság pedig az előszoba ajtónál topogva végig magán, és nehezen tudta eldönteni, hogy nedves nadrágban, vagy a kötényben nyisson ne ajtót. A kötény mellett döntött. A gangon Jolánka várakozott kétségek között, hogy vajon helyesen cselekedette, amikor szót fogadott Dobos néninek, s eljött bocsánatot kérni Szabótól. Azért persze arra is kíváncsi volt, hogyan nézhet ki az a bizonyos icuka. Aztán, mintha földbe gyökerezett volna a lába, mozzulni sem tudott. Padisák állt a szélesre tárt ajtóban. Jolánka, ejtette ki a nevet a férfi, a szerelmes ember minden gyengétségével. Jolánka végignézett a kötényes férfin, és elcsukló hangon mondta. Maga? Maga itt van? Most is itt van? Úgy látom, rosszkor jöttem. Ebben a csinos köténykében talán éppen főzőleckét vesz. Sarkon fordult és elrohant, kettesével szedve a lépcsőket. Peti, aki a lépcsőn baktatott fölfelé az apjával és a nagyapjával, csodálkozva nézte a feléjük viharzónőt. – Nézd, nagypapa, a néni hogy tudsz szaladni a lépcsőn? Ezt én is megpróbálom. – De hiszen ez a Jolánka, – ismerte meg Szabó. – Hová szalad, kislány? – Tessék elengedni, – mondta pityeregve Jolán. – Olyan szerencsétlen vagyok! – Azért, mert mindig elszalad mielőtt meghallgatná az embert. – Most pedig szépen velünk jön. Bemutatom a fiamat és a kis unokámat. Bocsásson meg, de olyan rossz lelki állapotban vagyok! – tovább akar sietni, de Szabó erélyesen visszatartotta. – Na, jöjjön csak, Jolánka! Pár perc és rendbe jön minden! – mondta rábeszélően. – Tudja, ki nyugtatja meg magát? Éppen az, aki miatt nyugtalankodik. Az én lányom, Icuka, elmondja az magának töviről hegyire saját szerelmének a történetét, de nem ám padisákkal. Azt elhiszem, nincs is kedvesebb témája, szólt közbe Bondi. Nem, nem, tessé elengedni. engedni. Szabó azonban nem engedte el. Ahogy fölértek a lakásba, ugyancsak meglepődtek, vödrökkel, rongyokkal felszerelve, nagy munkában találták az egész családot. Irén, amint meglátta a férjét, kihasználva a többiek meglepődését, otthagyta a csatateret és magával vonzolta a vonakodó bandit a belső szobába. Még korholta is. Igazán nem tudlak megérteni, bandi. Más féri alig várná, hogy lássa a felesége új ruháját, téged meg alig tudlak becipelni. Mégsem illik otthagyni őket. Segítenünk kellene. Unom már a vízhordást, ezekhez a padisákékhoz meg semmi közöm, vonogatta a vállát irén. Hát akkor mutasd már azt a ruhát, úgyis beszélnem kell veled. No, nézd, ugye szép? Gyönyörű. A kivágása nem túl merész? Dehogy, minden nagyon jó. Akkor miért vágsz olyan savanyú képet, bandikám? Sok mindenért. Többek között azért, mert olyan nagyon boldog vagy. Ez szép. Téged bánt, ha a feleséged örül valaminek? Arra gondolok, hogy mióta nem láttalak ilyen vidámnak. Annak örülnék? Sóhajtott bandi. Ha mindig ilyennek látnálok. Az ember nem lehet szakadatlanul boldog. Igaz. De ha egy asszonyt csak azt tud boldoggá tenni, ha a férje Párizsba viszi, csak most látom, hogy mennyire elégedetlen vagy te a mi életünkkel. Már úgy gondolom, a mi életünk hétköznapjaival mikor éppen nincs új ruha és nincs párizsi utazás. A végén még megsajnálsz, Bondi. Én azokat sajnálom, akiknek többre tellik, mint nekünk, és mégis elégedetlenek. Elégedetlenek az autóikban, televíziójukkal, magnetofonyukkal együtt. Talán nem egy autó kellene nekik, hanem három. Nagyobb televízió és többi lentyűs magnetofon. Mi nem vagyunk elégedetlenek a televíziónkkal. Nincs is televíziónk. Nagy baj, hogy nincs. Majd lesz. Igazán nem egy elérhetetlen álom. És ha az lenne? Én akkor sem tartozom azok közé, akik úgy érzik, hogy rettenetes igazságtalanság esett velük, mert nem élhetnek jobban, legalább egy hajszállal, mint a többi ember. Mit akarsz te ezzel tulajdonképpen? Vesztett el a türelmét Irén. Itt állok előtted az új ruhámban, s ahelyett, hogy megnéznéd, hogyan áll rajtam, – Szemináriumot tartasz nekem? – Igazán szép vagy benne. – Légy nyugodt, bandikám. Eszembe sincs sem az autó, sem a magnetofon. Másra sem tudok gondolni, mint az utazásunkra. – Tudod, irénkém? próbált közbeszólni bandi. – Várj, előbb nézd meg ezt a térképet. A szomszédoktól kaptam. Nem közönséges térképám. Párizsi, a nevezetesebb épületek rajzával. Látod? Itt a Notre-Dame. Ezen a kis szigeten. Ez a rivoli, egy árkádos utca sor a legelőkelőbb negyedben. Jaj, de nehéz ezt a szörnyűségesen hosszú hetet kibírni, amíg mindezt a valóságban is láthatom. Irénkém, te egy asszony vagy. Próbált Bandi újra közbevágni. Ne is legyen neked semmire gondod. Úgy kiismerem majd magam Párizsban, mint itthon. Az öltől indulnak a sugárutak. Nézd ezt a csodálatosan széles fákkal övezett utat, a chanzelizé, nagyon boldog vagyok, alig férek a bőrömbe az örömtől. Irén, meg kell mondanom valamit. Még bandi azon mesterkedett, hogy tapintatosan közölje feleségével, nélkülem egy Párizsba, addig az előszobában a padisák és a Jolánka közötti félreértéseket bogozták. Jolánka azért szaladt el, mert padisák nyitotta ajtót, még pedig kötényben. Értem már, bólogatott szabú. Minden összeesküdött ellenünk, ismerte be a lány. Na, Icukám, most rajtad a sor, biztatta az apja. Kivele? Mondd el szépen, hogy te meg kibe vagy fülig szerelmes. Kibe lennék? rándította meg a vállát Icu. No, Icuka, az apát kedvéért. Most elmondhatod, szólt az anyja. Én nem tudom, hogy miről beszéltek. Nem tudod bosszankodott szabú. Nem, jó feleltem, anyu. – Te kapsz tőlem egy olyan pofont? fenyegette meg az anyja. Jolán jókedve egyszeriben elpárógott. – Úgy látom, még sincs minden egész rendben, Én talán… – Várjon, Jolánka! marasztalta Szabó. – Dehogy engedjük most innen elmenni, Jolánka! A szabóházas pár egymás szájából kapkodta a szót. – Icuka? – támadta lányára Szabó. – Tudom, hogy a mai fiatalság cinikus, de te most már ne légy az icuka, mert úgy szájon kaplak icuka. – János! – uralkodj magadon a vendég előtt! Te meg beszélj, kislányom! – Miről? – kérdezte icu. – Ez már Szabó is sok volt. – Na hát, ez hallatlan! Máskor olyan közlékeny vagy, most meg teljesen megzavarodtál. – Icukám, mi történt veled? – Próbálta kérlelni a lányt szabó is. Beszélsz vagy nem beszélsz? fenyegette meg az anyja. Azt ajánlom, addig érts a szép szóból, amíg el nem veszítem a türelmemet. Nem szólok egy szót sem, mert ostobaság kibeszélni, ha egy fiatal emberre gondolok durcáskodott icu. – Az most nem érvényes, amit mondtam. Értsd meg végre, Jolánka előtt tisztáznod kell, hogy semmi között padisághoz. Sose szerettem a nagy fiatal embereket jelentette ki Icu. – Miért volna Lacinak nagy orra? csattant föl Jolán. – Már ne haragudj, de csak látnád halászferiét. igazán nevetséges, hogy Lacinak nagy az orra. De hol van Laci? – A konyhában, mondta Icu. – Úristen, akkor már ott is csőrepedés van. – Padisák elvtárs, padisák elvtárs, kiáltott a Szabóné. A hívásra kikukucskált a konyhajtó mögül padisák. Azt hiszem, ki kell hívni a tűzoltókat. Szivattyúra van szükség. Nem folytatta, mert meglátta Jolánkát és Szabót. Elindult a lány felé, Szabó néni azonban átviharzott közöttük, és kétségbe esetten utasította a férjét. – János! – azonnal szaladja házmesterért az összes vízcsap elromlott a lakásban. Ekkor már Péteri is megjelent. – Tűzoltók? Nem is rossz ötlet. Hazamegyek és telefonálok. Itt már úgy is elvégeztem, amit tudtam. – Az már igaz, Péteri úr! – keserget Szabóné. – Laci, mutasd az órod! – fordította oldalt Jolán padisákot. – Nolám, már szent a béke! Így van ez rendjén! – mondta Szabónéni inkább csak úgy maga magának. – Jolánka! – rebekte padisák áhítattal. – Laci! – áradozott Jolánka is. – Szabónéni! Ha tudná, hogy én milyen boldog vagyok? Ebben a pillanatban kivágódott a szobajtó. Irén rohant ki. bondi csitítva követte. – Hagy, Bandi, hagyj! – Mi történt, gyerekeim? – aggodalmaskodott Szabó néni. – Mama, én olyan boldogtalan vagyok! – zokogta Irén.